Ja, varmt välkomna till PL-podden som spelas in tisdag den 7 februari. Och eh, antagligen så kan man höra detta från den 8 i alla fall. Kanske till och med natten till den 8. Eh, med, med oss idag har vi mig, Jonas Hansson från Radio Boslän. Vi har Per Bengtsson från Liverpool Sweden. Hej. Och Robin Johansson som är ja, lite av vår. Jag är jag. Ja, vad ska jag. Vad sa du? Jag är jag. Du är du, ja. Yes! Du... Du står för bildningen i det här programmet Ja, eller utseendet Ja, det kan vi vara två med det, jag vill säga. Yes Vi kastar oss in, det här är ju en podcast För er som kanske liksom för första gången Så det här är en podcast om Premier League Och vi kommer prata sjukt mycket om Premier League Och både gå igenom Omgångarna som varit Och kanske även spekulera lite För framtiden vet man aldrig Se, vi kommer igen. Vi, vi börjar i alla fall med Arsenal-Blackburn tycker jag yep. 7-1 Fan Persia har hockeystatistik 3 plus 2 Ja v Vad säger man? Ja, det var väl Väntat ändå att de skulle Köra över Blackburn Det börjar ju bra med ett tidigt mål Sedan gör ju Morten Gamst Pedersen en väldigt fin finningspark Och kvitterar på Blackburns Förste skott på mål men sedan Dra Arsen upp tempot lite mer. Blackburn försvar i hålet. Hon gör två snabba mål, och sedan får Blackburn en utvisning. Och sedan var det bara en fråga om hur många mål Arsen skulle göra. Mm. Det var ju. <coughs> Blackburn är ju ganska kassa, får man ändå säga. Även fast det är en utvisad. Men det är ju. Ja. Det är ändå inte okej, okay, är det ju inte. Det är... De, har, de tappar ju lite Det är lite väl att släppa in sju mål kan man tycka I och för sig bättre lag har gjort den här säsongen har vi ju sett Så man kanske ska klaga för mycket på dem Men då för att det är ingen som förväntar sig Att de ska göra jättebra resultat mot Arsenal kanske mm. Men Ja, mycket mål ja, man har lite glömt av hur dåliga Blackburn egentligen är efter kriset mot Liverpool och vinsten Mot United så har de fått lite Andrum Men tillbaka till verkligheten Ja, så fan Ja, nej, det var ingen spännande match direkt. Bäst oroväckande var ju att Martin Olsson var helt under isen. Ja. För svensk del då. Mm. Ja, han släppte förbi ett par stycken bollar som ja, inte alls var bra faktiskt. Släppte in sidan. när ja och det var, det var väl... Chamberlain eller vad det var, som sprang på utsidan av honom och han släppte bollen på insidan utan att någon kollade överhuvudtaget på Varken vad han hade bakom sig eller var han hade framför sig egentligen så ja, ingen, ingen kul match Nej, Och det är någonting som väl att hela Blackburnen upptäckte det så också Ja, det märktes ju att varken att de hade tappat Ryan Nelson och att samma inte spelades mm. Ja, det var inte jätteschysst faktiskt att det blev så för dem eh. Att tappa så många försvarsspelare eh, Det är inte jättekul För ett lag som inte har det så jättefett eh, Annars mm. Nej det är svårt mm. Hur bra är Oxlade egentligen? Det är Ox Ja känns Jag känns ju som en bra. liten uppgraderad Version av Fio Allcott lite, lite mer beslutsam Lite mer orädd Och lite mer smartare i spelet Så vet eh, När han ska ja, ta de olika absolut. besluten Och eh, bra löpningar Och sånt och vet ju att Han är ju så himla snabb också Så han behöver ju inte ligga på eh, Offside linjen som jag kan tycka Walcott har en tendens Att göra det ibland trots att han är så Kvick mm. Det känns ju lite som att Oxlade har ju mer än bara snabbhet mm. Vilket Tio har ju väldigt mycket snabbhet Men han har ju inte mycket till kropp Och han har ju inte jättemycket Jag tycker att han, han verkar inte ha något supercyke eller kanske rent så så är det lite mer vinnarskall typen Och är ju ganska köttig ändå faktiskt Mm, väldigt bra skott Det att vara så kört ja. ja Han är ju bra mycket biffigare än Theo i alla fall Kan man ju konstatera Ja Och Van tror väl jävligt mycket på dem Faktiskt så han kan nog bli någonting Han är ju för fortsätta i alla fall det är ju lite tuffare konkurrens med Gervinio Tillbaka sen också då Ja Det borde ju inte vara sån konkurrens Det är väldigt olika spelartyper Gervinio vet jag inte ens Om någon spelar så här så ser jag ingen plats för Gervinio Överhuvudtaget Kanske är det lite oschysst match Att döma i och för sig <laughs> <laughs> För om man spelar 7-1 Så är det väl ingen mer med att byta ut någon hela start Eller i men det har väl varit lite rop på honom Efter de tidigare fattesorna som de åkte ja, på i år Så faktiskt. han Kan ge dem en match Det är ju bra med konkurrens Ja, ja det, var, och det, var ingen, det var ingen värdemätare här som sagt Det var bara skönt att, för, att få lite andrum tror jag, För mm. den goda a Ja, helt klart Ja, det var inget mer att tillägga om den matchen Eller? Det ganska självklart QPR mot Wolverhampton 1-2. Det tyckte jag var ett ganska oväntat resultat med tanke på QPR såg rätt starka ut och Wolves har sett det riktigt usla ut i Ja, absolut. Det har väl till stor del att göra med utvisningen som CC drog på sig mm. i första halvlek och så lyckades QPR, eller Wolves vända andra. Väldigt löjlig utvisning måste jag säga också. Ja, fruktansvärt löjlig. Den är ju Mm, ännu löjligare än den utvisningen Slapar de inte på nästan mm. Tycker jag mm, man, ja, Vad jag förstått så har väl domarna fått Direktiv att liksom med handen i ansiktet Så ska det vara rött kort Men snälla någon Kan det inte vara ja, lite men, spelkänsla ja. Nej det är, så, det är ju, det är ju det är så dumt Om man nu ska köra så att Tokhårddragna eh, Jämförelser Så liksom om någon Om någon bara klappa lite snällt på kinden, så så fint som man gör mm. eller som man gör, men som man kan göra eh, åker de ut då också liksom varför då är han i ansiktet eller liksom var, det, blir, det blir så töntigt okej, okay, det är såklart om någon slår någon men om någon säger bara puttar, han puttar ju trycker bort honom i princip mm. det, är inte precis att, det är ingen som tar skada, det är där jag är lite jag inte kan förstå för att om ingen tar skada varför ska man då bli utvisad mm Nej, det, är... Jag menar, det är en konfrontation. liksom det, är... Heta menar, det var... Man glömmer ju det var ju en ful tackling från Johnson från första början. Och CC har brutit benet två gånger om på fotbollsplanen. så jag menar du ju klart att han blir förbannad. Vad liksom... fan? Jag menar, han låter bara reda ut det och släppa och gå vidare istället för att bara hiva upp röstkort och skicka ut honom. Nej. Nej. Mm. nej Det gillar vi inte Och inte CC heller nej, nej, jag var lite glad dock att uh, Debutmålen fortsätter hagla in här Det var Samora gjorde mål i sin första match För QPR här också mm. Mm. Rolig trend det, det är ett bra anfallspar de har där Med CC och Samora faktiskt uh. Det är jäkligt bra värvningar de, kan, för de, har ju rutin, de har ju rutinen Från Premier League liksom. mm. Och från andra ja, CC har ju från andra Men det har väl egentligen inte När det bara varit där eh, Så det känns som det ger lite mer tyngd Än vad de hade innan eh, Ja, de är lite, ja. lite mer Spets och ja, En stor och stark och Mindre och snabb Brukar alltid fungera bra Mm var ja, klassiskt och eh, nice vad man säger. Manchester City mot Fulham 3-0. Det var inga direkt konstheter kände jag där heller. Nej. Någon som Eh, var sett lite klipp. Eh snö, snö. snö i Manchester och ändå jag väl besviken på även att de körde med gul boll istället för Ja. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> Men eh... <skratt> Ja, orange, det är klassiskt mm, Så det ska vara Men det var väl inget Man får ett... egentligen. Man man lite var... grusplanskänsla Känner jag när man har orange orangeboll Ja, oh, faktiskt, verkligen Jag tycker det är riktigt kul att. Eh, jag vet inte egentligen kanske inte någonting man ska tycka är imponerande Men det är. En, jag tycker det är lite imponerande Att Aguero ändå är bra i snön För att Det är ändå det känns jäkligt Brittiskt att spela i snö Och mm. han har ju inte spelat i där så länge Och det känns inte som att under hans uppväxt har Han inte spelat på så många snöiga planer Så det är lite kul faktiskt Och han verkar ha gjort en Bra match och ja, det är det jag läste Ja det är imponerande Ja det var ju väl inte så mycket Det var inte som sagt Inget så snack om 3-0 Det var väl det straff och självmål Och sedan ett sent 3-0 ja. där så, ja Ja Inget konstigt Det sitter Det sitt. Nej Ja Bara vinster på plan i ligan den här säsongen Ja Fortfarande Imponerande Vilket Starkt Ja Stoke tog emot Sunderland Förlorar med 0-1 Mm Ja Senvinters formlag får man ju väl säga Med ja. Sunderland under Martin och Eh bara fortsätter att tuffa på Mm och, Ja de har väl Mest poäng fortfarande tror jag Sen han tog över eh, Om man räknar för den tiden Det är, det är sjukt imponerande När han har fått ihop det så snabbt ändå Och eh, ja. vi har varit inne på det tidigare Att Stoke inte är så jättevassa på hemmaplan Som de brukar vara men Likväl väldigt imponerande Och i och med att Det är de som slåss om Platserna där bakom topp sju Ja det är väldigt imponerande det är, det är ju så att man blir lite sugen Som jag alltid har blivit när Han har gått bra med diverse lag Att se vad han skulle kunna göra med ett riktigt bra lag mm. Om han skulle göra det bra också han har ju, Det har ju ryktats tusen gånger Att han ska till alla möjliga storklubbar Men än så länge har det ju inte blivit något Och det känns väl kanske inte som det är någonting som är på gång heller Nej han börjar ju få åldern på Fel sida också, när är väl över 60 ja. nu va? och sen ja precis, och sen har han här och nu kanske han kan få dem här att spela bra men det känns ju inte som att han kommer få Sandeland bättre än vad han fick Aston Villa ändå mm. Det känns inte som att det kommer bli bättre det, kan, det blir kanske samma nivå som när Aston Villa var som bäst under honom men det skulle varit intressant att sätta honom i Liverpool eller Chelsea eller Arsenal eller någonting för att se vad han lyckas göra med lite större klubb om, om det går lika bra där mm. Ja man vet Eller om han tar Tottenham Om Rednäppta landslaget eller liknande Ja det är sant Mitt tips där var för, för jag har varit Moise Men eh, mm. man får väl se mm. Vad som händer Nej men det hade varit väldigt kul att se Han lite Hög upp som sagt Men eh, mm, eh, Lika Villa bra blir de nog Inte sannolikt i och med att det är framförallt att det är så många andra lag Som har blivit det, ja. ännu bättre Sant. Det enda som Sant. har blivit sämre sedan den tiden Är väl just Villa och Everton <laughs> ja. Men sedan ja. har äh, Alla andra lag blivit ännu bättre Ja Sandland har ju vissa anfallsproblem Och De spelar med Craig Gardner som släpper för Orval Tror jag Ja det de mm. Ja men kan är ingen... Everton göra mål Med Ingen anfallare så ska du sannolikt ja, klara av det med Craig Gordon som släpande. Ja. det är nog sant i och för sig. Ja, vi tittar väl på det Canaris då, 2-0 mot Bolton. Det är ju kul att de spelar bra igen. Bara att de spelar dåligt när jag tittar på dem, lite tråkigt. Ja. Det är imponerande. De har väl i princip säkrat sitt kontrakt redan känns det som. Det då, ändå... ja. 12 poäng de har och då är ju en massa lag Efter det så att det känns inte som Om de mm. kommer Nej det är, ju, det, det är ju Aldrig, aldrig. Och, och de har ju 14 matcher på att ta På att ta 8 poäng upp till den där Magiska 40 poängsgränsen mm. Det ska de ju klara av Min sagt ja, Absolut Och det kommer säkert inte krävas De poängen ens Nej. Jag tror knappt det faktiskt Nej, Nej men framförallt heller Med tanke på att vi sett hur Dåliga bottenlagen är i år mm. Att de eh, liksom Tar de poäng så tar de och oftast av varandra Om inte är någon så mm. eh. Så jag tror det kommer bli De botten 5 som vi har nu Kanske att Jag kan väl tänka mig att QPR kan börja klättra i och med att de har gjort Bra värvningar och Mark Hughes Kanske får ordning på det men annars så blir det tajt ner Men Norwich kommer ju definitivt inte trilla ner dit Nej, verkligen inte Nej, De har ju spädit ut sina mål också lite mer nu. Sörmen och Pilkington gjorde ju mål mm. mot Bolton <laughs> ja, det, ja, det känns ju som om Det egentligen är fyra lag Som är de som kommer slåss ordentligt om de där platserna Så jag, jag tror att West Bromwich är för bra för att de har för bra defensiv För att tappa De, de bör ta mer poäng än vad de undergör rest, resten av tiden Faktiskt mm. fulla mig också för bra Och QPR som sagt De kan ju börja klättra nu för att de har fått in Lite anfallare Så det känns som det är Wolverhampton, Bolton, Blackburn och Wigan Som får slåss om Vem av dem som blir det sjustonde laget Och får stanna kvar En grej som jag tycker är roligt med just West bromwich resten det är ju att Om jag inte minns helt fel så äh, Har de lika mycket poäng nu Som de hade vid den här tiden förra året Och då kickade de äh, Di Matteo mm. Asså Haha. Men äh, Roy sitter väl säkert mm. Ja, ja. Utgrundig anledning Om man jämför så mm. Lagt över. Ja. Jag, har inget, jag tycker inte Roy är så jävla bra överlag Så jag tycker det mest att Roy får träna Överhuvudtaget är outgrundligt det är en ganska brutal sågning. Han är ändå lite äldre meriter så att säga som ändå gör någonting. Men jag är ju ärrad också från. Han gjorde innan Kenny kom tillbaka. Han kan ju inte få något praise för vad han gjorde där. Det är ju bara Jag kan säga så att Jag tog fram statistiken för året för dem. Efter 24 omgångar så hade de sju vinster, fem oavgjorda, 12 förluster. Och Aha. det är exakt det de har i år också Det är galet faktiskt Och så hade de för vissa målskillnader 31-45 Nu har de ju då 24-34 Så det är bara Minus 10 istället för Minus 14 Och det är väl i Roy Hodgson riktning, det går också Det är mindre insläppta men det är mindre gjorda också procent mm. ehm, ja. av målskörden Mot förra året blir det väl, nej kanske inte Nej, då. Men ja, det. Men, ja. ja. Det är... Ja, det Vi har ju redan gått in lite på den här matchen egentligen. West Bromwich, Swansea där är 2 mm. Men, ja. Jag såg lite, jag fångade lite av eftersändningen igår. Uh, West Bromwich tog ledningen men sedan tyckte jag det bara var Swansea för uh, full rulle och det kunde bli mycket väldigt ytterligare mål där uh, för dem väldigt fartskylt och enkelt anfallsspel och West Bromwich hade ju sina kriteringschanser får jag väl säga när var de gjorde en fin räddning och den vingde brändes bra läge men det var ju mest krampaktigt fram till de lägena och ja, ja de har väl haft ett en usel hemmaform i år West Bromwich som inte är helt ute och cyklar Ska vi se. Ja, två vinster, två hårdor åtta torsk på hemmaplan. Det är ja. Äh, ja. men inte så jättebra skulle jag säga. Nej, det är ingen höjdare, nej. Nej, det är... Ska vi inte räkna fel här. Ja, det är sämstligen tillsammans med Bolton. Ja... Och ja, Wiggen är delad också där Ska vi se Men gå tillbaka till Roy Så har han nu han Högre vinstprocent I förra år Eller för Liverpool än vad han hade för Har han haft för West Bromwich faktiskt Han har 41,9 vinst, vinst, Vinstprocent I Liverpool och 35% procent i West Bromwich mm, Men då skulle vi ändå säga att den där vinstprocenten Uh, antar jag Räkna med Europa League kvalet. Japp. Där vi mötte Trondsonspår och vad yes. var det stod jag det var ju mm. jag menar var, han blev den första managern i Liverpools historia vinner fyra raka Europa matcher och då var det mm. typ så här ja, hemma vinst mot hemmavinst mot Trondsonspår bortovinst mot Trondsonspår och sen ja, Rapid Bukarest eller vilka det nu var och han var mhm mm, kul stort det är gött att han ändå är med i den Hall of Fame. Ja, jag känner jag. Det det man slår upp den boken, också. så ser man är det fan. där. Ja, det, är, så är det. bränner man det. Nej, men det är, Jag tror faktiskt han sitter, om vi räknar på ligan så sitter han nog på samma procent. Men... Mm. Ja. Nej. Nej, det är väl ingen höjdare. Men alltså, däremot Swansea fortsätter rulla mm. på. De har Julfi Sigurdsson Ny förvärv i vinter Kanske ett av de hetade där nu. Jag tror ett mål och tre eller om tre det är två sista har gjort på, ah, grym. på fyra matcher Och grym, imponerande Svansi Bra värvning som sagt och Med tanke på att de har varit uh, riktigt usla på bortaplan man hade bara en vinst innan helgen uh, På borta och tre år där resten fuster. Uh, och så Tror att tre pinna på Hålfånets -forms, uh, forms Är ju Inte pinkat Verkligen inte det är, mm. Men det är, det är en, en anfallare som spelar bra och kan göra mycket Faktiskt Men mm, uh, han ligger rätt gött där bakom ja. och i där. Faktiskt, nej men det, han, är, han är ung också han, har ju, han kanske kan utvecklas till något ännu bättre Det ska bli intressant att se för att det, det känns som Premier League är ett bra skiltfönster Om han gör bra ifrån sig här i Swansea Så även om Swansea kanske åker ut Eller inte kommer ligga kvar I Premier League för alltid Så känns det som att det är lätt att man snappas upp Av någon annan klubb i Premier League och Så så får man fortsätta vara där eh, hoppa, Kanske hoppa, lite, hoppa runt bland klubbar Men man kommer alltid tillbaka liksom. och då, gör man, då gör man sig en hacka Och blir ändå ett namn Mm, han spelade väl i Premier League innan han gick till Hoffenheim eh, va? Var det Reading då? Eller vad var det han spelade då? Ja, det, var. det gjorde han. Mm. Men då var han ju lite ännu yngre var han ändå, men, eh, mm. Surprise, surprise när det var ett par år sedan han gick dit. Så sant så. Mm. Eh, vi går vidare. Vi tittar på Wigan Everton 1-1 och här har vi även lite tema som vi ska prata lite senare om. Vi ska prata om självmål. Det var Phil Neville som öppnade upp målskyttet med ett självmål. Och sedan gjorde Victor Anicebe-kvitteringen för Everton. Det var ett får jag säga. Ja, faktiskt. Mm. Det var ju... kul för Phil den värld. Ja, det undrar vi honom. Det undrar vi honom. Ja, men det... Man får väl egentligen inte lägga för mycket skuld på honom, utan det var väl Tim Howard som... Nej. Ja, jag vet inte riktigt. Han förutser en helt annan bollbarn och säljer sig lite väl mycket på den, liksom... Ja, det gör vi. Det är ju, ju, ju horribelt. <laughs> ja. vi kan inte få någon skit egentligen. Ja, det är så, vad, vad fan håller på med. Det är... Ja, det är det här, kroppen bakom bolltänket liksom, ja. på något sätt. Han, han tänker att mm. hans kropp är bakom bollen fast bollen är inte på väg åt det hållet. Nej, exakt. Utan... Uh, <laughs> han rör sig ut ett, ett håll och sen är bollen. Tänker jag om du tar ett, ett håll, då är det lite för sent. Ja, nej, det var det var ju ganska underhållande att se Howard när han försöker rädda i alla fall. Mm. Ja, men det får man igenom. Mm. Mm. Och Everton som ju faktiskt spelade bra sist spelar ju såklart inte så bra idag. Mm. <laughs> ja. Nej, det är givet resultat. Vinna hemma mot City kryssar bort den mot Twiggen. Det är... ja. Och där till liksom sen också var det fem-tio minuter kvar. Det är klassisk Everton. Oh. Ja, så är det. Det är väldigt klassiskt, till och med. Nickmål, Barin Chibi också. Det också, känns också väldigt övertonat att nicka mm. in nu. Mm. Jag tror att vi ger oss på självmålen förra veckan. Bestämde vi att vi ska ha lite självmålstema. Vi har valt ut varsitt favorit självmål, som vi såklart även kommer länka upp på bloggen om man vill kika in dem här. Jag tänkte att Per får börja med att presentera sitt. Jag har valt. Eh... Självmål som Lee Dixon Gjorde för När han spelade i Arsenal jag Kommer inte ihåg vilka Motståndet det är men han har bollen På egen plan halva, Inte under press Och i mål står David Siemen Han ska slå en Enkel tillbakapassning för att liksom Spelet ska börja om Men jag vet inte hur han tänker För det han det är ingen så rullande boll han slår Utan det blir en eh, Väldigt effektiv lob Som eh, seglar över simen eh, Och in I en kasse eh, Det här var ju faktiskt på den tiden När målvakten faktiskt fick ta upp bollen igen Så det var när man passade mm. tillbaka den Så det var därför han kan ha varit i luften Men det är lite diffus Ja, ja, ja. det är ju det är väl väldigt tydligt att det måste vara därför. För att det finns ju ingen idag som lägger en höjdboll till sin egen målvakt. Jag får bara vara mm. Det kan väl vara att han räknade då. med att han kanske var längre bak och skulle lägga den på bröstet Eller Det vet jag inte. Ja, jag har ingen överklagning. Nej. Eh, eh, och, eller ja det är ju lite arsenal temat där men ganska att slå de här. Ganska lång, långt ifrån in i eget mål. Lauren gör något liknande också den här gången. Mm. Och Jenkinson ganska nyligen Det var ju nästan liknande också mm, det är Något med högerbackar och Arsenal Jag tänker jag på Sagnar och få bidra där Till eh, Historien mm. <laughs> <här> eh, Coventry var det de mötte här Och har jag lyckats googla fram också Arsenal Jag har googlat Mm, jag är lite nöjd eh, Robin, ditt eh, favoritskälmål om man får säga så. Yes, mitt favoritskälmål kommer från en spelare som har vunnit Champions League eh, till och med startat en Champions League-final. Eh, det handlar alltså om den sämsta spelaren som någonsin har startat en Champions League-final troligtvis Jimmy Traore. Och hur han i FA-kuppen 04-05 eh, gav Burnley eh, en seger när han eh, Snurrade in bollen i eget mål Det kommer ett inlägg, ett lågt inlägg från vänsterkanten Och han provar sig på en Zidane-fint ah, Eller man ska säga tänkande Svensson mot Senegal När man tar ena bollen På foten, hoppar runt så snurrar och tar den med andra foten Fast han gör det ju lite annorlunda Och in i eget mål eh, det, är väl, det är väldigt kul För att man, man gör ju ingen snurr i eget straffråde Någonsin det, det, det finns ju ingen spelare, inte ens sidan skulle göra det på för orde, det känns det som, eller jag kanske sidan, eh, men Jimmy tror det inte sidan. Han har väldigt långa ben, så det ser bara konstigt ut. Eh, det, är, det är ungefär, ja, det är väldigt konstigt Det är ungefär som när Roberto Carlos gör bisakletta i för orde, fast det, det funkar ju. Eh, men det är, är väl det, det är så, det är så komiskt just för att han har vunnit Champions League. Han, han, har spelat, liksom, han var ju en ordinarie där i Liverpool när de vann Champions League Men man ser ju där liksom, Att han är han är inte bra Det, det liksom summerar hela hans han, liksom, han är bara så här långa ben och klant egentligen Fast han har ändå lyckats vinna Champions League mm. och Det är ju sånt som inger hopp för oss, oss som fortfarande strävar efter det mm. <laughs> På något sätt han, bli, och han, och han, är ju fort, han blir ju ändå en legend också just för att en dålig spelare för att han är inte så dålig så att man behöver hata på honom för att, liksom, han har ju så långa ben det är klart att han är dålig liksom mm. nej men det är kul i är kul i alla fall. Han, är, har ju, han har ju den bästa ramsan eh, ja, Det, det, det dedikerad till sig faktiskt eh, don't blame don't, eh, hens, det här är händsost som säger först va Hammann. Hammann, det, de blir med de blir med de biskan de blir med de finnan, de blir med de tre åre mm. eh, och det stämmer mm. ganska bra det kan hjälpa ja. Ja, det är underbart faktiskt, jag fick, jag fick lite dispens här, eh, därför att mitt, jag ville också ha ett Liverpool-mål såklart men eh, det blev ett Champions League-möte mellan Chelsea och Liverpool, ändå två Premier League-lag så det är ändå nästan okej okay. Och då är det ju ett, ett inlägg Som kommer in Mitt i straffområdet Hittar vi Jonan Riese Som går ner och nickar en jättelåg boll Nästan en slängnick Som han drar upp i krysset Och det jag tycker det är ett jäkligt snyggt mål Framförallt Den sitter verkligen i klykan Ni håller inte med kanske det var det, jo, Alla själva är Ja, det är faktiskt väldigt sant. Nej, men det är, det är, det är sjukt att han ska ner och nicka där. Vi... Jag jag det så väl. Jag skrek så högt. Mm, jag tittade också på den. Det var underhållande. Men det så, det, han gjorde ju nu såg jag någon match för någon vecka, var det förra, förra omgången eller något sånt. Då skulle han också ner och nicka hem bollen i straffområde Det är så här, Använd fötterna för fan. Ja, det är ju bra att han inte blev vit. Rädd för att göra sånt Ja, för i det fallet jag, jag, jag lovar att han tänker så Att Han, han tänker säkert att han ska nicka ut för att det är bättre för att han är Den, den kommer ju mot mm. hans högerfot Det är ju kast och tänker han Om jag går med höger högerfoten så kommer jag säkert få in din eget mål mm. Och så nickar han in din eget mål istället Det kan inte gå till på något annat sätt i. Nej Hans huvud Nej Två Liverpool-vänsterbackor alltså. Mm det, sen, sen måste vi ju ge ett litet eh, Ett litet tröstpris får man väl ändå säga Till Richard Dunn eh, Som ju är ohotad självmålskung ska jag ställa påstå mm. no, Ja, Karrieger okay, här. <laughs> ja, okay, fan. Så han lägger ett eller två mål efter Ja, det är bara rätt Det känns som om Dunn hade Lite frekvent under en period När det var, då blev det så himla tydligt Att han gjorde det var inte liksom många månader mellan hans självmål så att det blev så, alla bara upp, upptäckte att jäklar, den stummer jag ju självmål. Mm, ja, det kan vara så faktiskt. Men man gillar ju att tänka på någon så självmålskung i alla fall jag gör det. Ja, och sen är det ju kanske det att Jamie Carragher har väl haft eller varit bättre för Liverpool och Liverpool har ju varit väldigt långt fram med Carragher som mittback. Richard Dunn har ju kanske inte tagit något lag jättelångt så att då blir det ju mer tydligt att han kanske strämstår för det komiska i de lagen och självmålen för att ja, han kanske inte riktigt som sagt har tagit dem till Champions League-final. Mm. Sant. Eh, jag vill också nämna Jamie Pollocks självmål för Manchester City eh, mot QPR. Det här var ju ganska länge sedan också. Uh, och det här var nästan Mest för att det var väldigt bidragande Till att City åkte ner och QPR Klarade sig kvar i Premier League mm. Den säsongen uh, Det blev 2-2 Så det tycker jag mm. man kan ta upp också uh -huh. Du får lägga med länkar på så mm. man kan Jo jag tänkte det att vi dunkar upp det sen Så att yep. alla kan njuta Av dessa fantastiska mål Som du ju faktiskt är mm. Mm, Även om de är i fel kasse yep. Ja, vi går vidare i matchsystemet och ger oss på eh, tre matcher som vi faktiskt ihop har sett. I eh, varierande mån vi släpper. vi börjar på Chelsea-United tror jag. Yes. 3-3. Ja, det eh, var väl inget vill du <laughs> Nej, standardmatch. Händer inte så mycket. Nej, galen match alltså. Det är sjukt underhållande som ändå jag är inte jag är inte neutral åskådare men ändå det är inte det är inte riktigt som när en sejerslag spelar så mm. är det extremt underhållande när det mm. blir så svängigt. ja det var ja eh, jag, jag var ju lite ja, lite uppgiven en stund där men eh, fick vi ju ändå straff där och sen så fick jag lite hopp ja och eh, ja vad ska man säga chelsea var bra det var dem och sen eh, fick United två straffar Och kom in i matchen mm. det är Lite småtråkig Första halv mm. Ja, det var det, Absolut sen. Mm. Exploderade det där i med Chelsea's två snabba mål Och sen åt United i för att uh, De två målningarna så snabbt och sen Kom den inte rekrytering ja. mm. på slutet Verkligen, <laughs> ja, ja det var väldigt väntat Men, det var, men det var Det var Det är, det, det är ändå sjukt imponerande och sjukt, som jävligt sjukt bara. Att United kan klara av att komma tillbaka för att det var inte så att jag tyckte inte de var jättebra sen heller. De var inte så att de var. De spelade inte någon jättebra fotboll och så här, hade någon svinbra fart, eller vad fan som helst, och, och bara och radade upp hur mycket chanser som helst. De, de, de spelade tillräckligt bra fast Chelsea var för dåliga och sen fick de in mm. bollen för att på straffarna liksom. Om, det är ju så om inte. Evra skulle ha blivit fälld eller in, insprungen i där vilket en försvarare skulle lika gärna bara kunna ha försökt springa vid sidan om honom eh, och inte försökt och inte sprungit in i dem. så skulle inte det blivit någonting av den och sen eh, det var ju lite samma sak med den andra straffen Den då kanske han skulle kunna ha gjort mål i och för sig men det var inte så att... Det var. det Jag tyckte inte de var... De var inte svinbra, fast de är ändå bra så att de vinner. Eller, eller mm. vinner men kommer tillbaka, vilket är imponerande. Och vilket United alltid har gjort. Man kan ju säga så här att liksom, även om det var liksom Det fanns imponerande delar och liksom fantastiska delar och plocka ur matchen. Så kan, om man liksom ser på, på lagen och på matchen så kan man inte riktigt förstå att, något, att båda de här lagen som liksom lyckades... Välta Barcelona för bara några år sedan Om man ser så Sett till den kvaliteten mm. de ändå visar upp mm. Så liksom det är ju Nej. Bra match Alltid liksom, eller, Och all lov och sånt Men liksom, ser man ut ett större perspektiv Så är det ändå liksom en, en nedgång För båda gängen ja. ja Det var ju en match som verkligen gjorde det tydligt Att det här är två lag som har tappat kvalitet mm. ja. Det var det ju. Jag menar jag satt Jag var ju så frustrerad på Evra Som fortsätter att vara Så dålig Han har varit så dålig sedan Luis Suarez incidenten Så det är helt löjligt Ja eh, faktiskt. Jag hade nästan velat ha haft honom avstängd i åtta matcher <laughs> Ja eh, Och det är nej, Jag vet inte riktigt vad det är med honom faktiskt. Någonting stämmer ju inte för det, ja, jag... Han är helt vilsen Hela tiden i positionspelet ja. han, kan, han kanske är slut liksom som man skämsamt brukar säga Ändå att någon är slut Men mm. han kanske börjar bli slut Han är ju inte purung längre Ja, han, uh. han släpper ju Störd, jag vet nog liksom ja. Jag menar, du släpper Inte honom på insidan liksom, Han får ju räkna med att ha backning Liksom ja, central Ja, absolut mm. Sen vet jag inte, Rio borde ju säga någonting Mm Att mm. Ja, jag, jag vet inte. Jag är inte professionell fotbollsspelare så jag vet inte hur man pratar på plan, men de borde ju prata på plan mycket bättre än vad man själv har gjort om man har fotboll på låg nivå. Mm. Och även där skulle man kunna säga, då skulle jag om jag var vackert, så skulle jag, skulle jag säga till honom att han skulle täcka neråt. Mm. Eller stöta eller vad fan som helst. Men nu står han bara där och blir bortgjord. Så det, ja, jag vet inte, det är lite konstigt. Nej, väl Han ja, har nej. Han tappat en del fart. Eh. Jag menar då då, då finns väl risk en man lättare eh, Om man går ut och stöter där mm, Men eh, egentligen bara gå ner och skära av vinklen Borde inte vara några bekymmer liksom Sen får han ja. väl ta ett inspel <hör> längre bakåt i planen Men då är det ändå inte hans ansvar utan då är det andra som ska gå in ja. och täcka upp det här Ja mm. Nej det jag tycker Ja han och så gäller jag Giggs var ju inte någon jättehöjdare heller Men då... Nej, är så mycket att snacka om. Det var, nej. Eller ja. det, var, det, var. det var ju inte jättemånga United som var bra. Det är Carrick som tycker mm. jag tycker sköter sig. Carrick var jäkligt bra. Mm. Han, han har hittat en sorts formtopp här nu efter att jag var frustrerad mm. på honom i höstas istället. Ah. Men nu har jag själv till sig igen. Och D Digea kan man inte klaga på heller faktiskt. Han gjorde ju ändå en... Ah, ett par ah. riktigt kvalificerade ah, räddningar i slutet det, där som visar varför det var han är svartest. United. Det var ju... Men sen... Ha... Ah. Mm. Han hade ju, det, han hade ju, det började ju lite skakigt Man var ju ute ut och boxade en boll Som är så onödig att boxa mm. till att börja med eh, Så det kändes det som att oj det här Men Chelsea hotade inte honom På det här sättet, de sköt så, här, så att han kunde vara bättre på reflexerna Och se bollen länge och en, mm. en, Det är ju så att han den frisparken som är jävligt bra Så han går tidigt liksom Och om han inte går, om han inte går så tidigt så tar han den inte Nej. Om den skjuter till andra hörnet så är han borta Exakt, det, det jag tänker vi det... att liksom där, där har han hyllats för Där räddningen att den är så snygg Men jag menar, om, om inte jag minns Bilderna helt för er, så Han har, han har han är ju passerat mer än halva målet När frisparken ja, slås liksom, för att han, Alltså det är jättebra Jag gillar den tjuvningen han gör liksom, för att Han behöver bara typ ta två, tre steg Sen är han vid stolpen och han slänger sig det. Det är som man måste ju Ja, exakt. Om man ska ta mm. Den hade inte gått att ta Nej. annars liksom. Det är ju riktigt bra för liksom, även om det är snygg och så så det är själva förarbetet som är det bästa av ja. den sekvensen. Ja. Eh, skulle jag säga. Ja. Jag såg ju någonting också när han väl när det släpptes in första målet att han gapar faktiskt på försvararna. Ja, så. <laughs> Ja, bara det. Jag var helt så här, bara oj. Har han vågat han säga till dem att de var då. Dåliga, alltså? Ja, han kanske har lärt sig. Mm. Mm. Ja, han kanske lär sig tre många ord på engelska nu. Så han kan skrika Lundar, lite. Jag vad han har efter <laughs> <laughs> de första minuterna ändå. Han kanske... Vad heter det? Han kanske får lite mer lugn. Nu har han ju ingen som hotar. För mm. Amos är ju ändå inte... Rimligt att han, alltså Ferguson kommer Börja spela med känns inte som Nej Lindegaard är ju ändå tillräckligt bra för att honom ska man, Kan man spela i Premier League Vecka ut och vecka in och om han kommer göra ett, en stabil Insats Det känns ju inte som Amos är än Och därför så tror jag ju knappast att Ferguson skulle ta beslutet Att bänka De Gea istället för honom Så då, där får han ju lite mer Då kanske han känner en mer att Nu vet han att jag kan göra en dålig match Men jag kommer ändå få stå nästa så kanske, Då kanske han blir lite tryggare Mm, mm. Nej, jag tyckte det var en klar förbättring Och en match där jag var helt utmattad efter kan jag ju säga. Mm. Ja, men Den var intressant, den var, var kul uh, Sen var det ju Jag var väldigt imponerad av väl både och, men ändå imponerad Av Torres För att mm. han var väldigt bra i spelet Med boll faktiskt han är, mm. Det är bara det att han inte kan ha tappat allt själv Det är ju det är så tråkigt att se ja. Även faktiskt, jag tycker inte det tråkigt Tycker jag inte tråkigt för att han har gått från Liverpool Men ändå det är jäkligt tråkigt att se att någon som har varit så sjukt jävla bra på att göra mål och det bara suttit i brögmärin och han bara tar avslutningen i rätt tid hela tiden så är han bara så Omställd. extremt ofarlig och omständlig och ska istället för att dra till ta motbollen där till som man skulle gjort förr så ska han försöka vända bort den försvaret mm. så kommer en annan försvarare där för att han har ingen koll på att det är någon där så det är, ju, det är ju synd att se, men han var jäkligt bra i att, hålla, att vinna boll, hålla i boll och fördela bollen mm. faktiskt. Han funnirar mm. väldigt bra med och slå, in, och slå inlägg också. Det var ju riktigt fint inlägg till Matta där oh, han slog in. Kanske högeryttarna ja. kan Frågan är om inte det vore bättre. <laughs> <laughs> nej, Faktiskt men det är ju som du säger vi 3-2 när han får ett läge. Han har en halv meter till godo och en meter till godo på Evans, och liksom ah. han, han kan bara, bara dra till ner i det sker, De alltså och Jag menar, ja, räddar han så so bit. Men liksom det är, den vanliga Torus för 3-4 år sedan. Han hade bara klippt. Och så har det varit. Så jag menar, nej, jag. jag jag blev lite liksom sur alltså för, Inte för att jag har något Liksom I den matchen att jag ville att Chelsea skulle vinna Eller så men liksom man var med, Vad hände med, med dig som, Du var ju så bra mm. Det Ja, ju vi var matta att se Men det är som sagt Han är ju Han, han är ju alla fall bidragande i spelet mm. Till skillnad mot vissa andra forward som är kassa Mm det är sant. Kan man ju konstatera Nej. ganska fort. Uh, vi kikar väl vidare på nästa eller om det är någon som har något mer om den matchen att säga. Nej, det är det väl inte. Om jag inte ska gå in på straffsituationerna men det har gjort som tusen andra mm. jag tror att de flesta är inne, är inne på ungefär samma spår. Att den första är inte så jättemycket att snacka om att den andra nog inte det kanske ska vara straff. Det blir lite på hur man ser det fast den är, den är mycket tveksammare. du mm. springer mm. in i. Ivanovic, ja. är det, ju, det, ja. det, det är ju galet att att jag tycker att tyck, sett tyck... i sån, såna sådana situationer när webb dömer. Mm. Det, är det, är, det är det som är konstigt för att när någon annan dömer det så kanske inte de har såna straffsituationer ens. Mm. Så han, Nej, det är lite konstigt faktiskt. Det är lite konstigt. Ja, jag vet inte. United hade ju någon straff i första som borde varit straff också eller straffsituation eh, så alltså det är ja, två ja, okay. Tveksamt om de hade någon som var skulle vara straff kanske en som skulle ha varit frispark det kunde kanske ha varit ett röttkort fast jag tror inte det kändes inte som ett rött kort. för frågan om det skulle ha varit en målskansutvisning. Mm. men det är väl det som United fansen de kör ju på det, den stilen när man tar upp om, man mm. tar, om det tas upp att Webb dömer för dem och ger dem straffar så säger de att om ja, Gary Cahill skulle ha varit utvisad i första han skulle ha haft rött Mm. Mm. Och den, den är ju inte helt så klart att det ska vara rätt om det en som man dömt. För det är för att det är, är det tillräckligt mycket målchans. Tveksamt. Det, det är alltid roligt med en domadiskussion att det finns en sålthet som gör att man inte kan liksom acceptera eller liksom säga något om ett domslut som liksom gick med en slag utan mm. man måste rättfärdiga det med något annat som man inte fick mm. med sig. Nej, jag, vet. jag menar mm. Överlag är det så Släpp och gå vidare för det är ett sussant. Det är inte ja. så mycket svårt Kjell kan ju inte klaga på Att han dömdes straffar För att det är ju straff, straffsituationer Det är bara komiskt att det blir så Att han, att han på något sätt sett i de situationerna Och tar de besluten Jämt för United mm. Fast det är ju straffsituationer i en annan dom skulle kanske skulle dömt exakt likadant Och Liverpool Eller vad säger jag, Och Chelsea kunde ju ha undvikit att sätta sig i de situationerna om de bara varit lite smartare mm. Ja, jag tyckte att United var värd att få straffar i alla fall Kanske på grund av andra sympatier, men men Vi går vidare Newcastle, Aston Villa Jag såg bara starten på den som var tvungen att försvinna iväg 2-1 till Newcastle, nyförvärvet Den andra Demba som jag brukar kalla dem. Fick struta in ett ri riktigt klassmål ja, Dessutom pappis, pappis. C. Det är ju Sjukt mål eh, Fantastiskt avslut Men man var var som hände med Villa I halvtid yeah. De eh, tyckte de hade bra domine Dominerade De skapar mest farligheter för det spelet i Till första halvlek och sedan ja. bara går de ut Och helt impotent i andra Ja. Jag menar, det är inte ett så farligt läge När han, får, han gör målet Jag menar, Det är något inlägget från Jonas Från vad är det, typ 30 meter ja. Bollen studsar någon gång ut, Och den ligger i straffhandelslinjen Och så är det bara dåligt försvars Det är väl Dan som typ kommer helt på mellanhand Och så får i ja. en par sekunder med bollen Och sen är det bara kört Ja, absolut Det var lite om att inte... Jag tycker ju så nu, jag var inte extremt koncentrerad när jag tittade på den här matchen men han plockade ju ut Ireland gjorde han ju i halvtid mm. va? och satte in banan. Eh, jag tror ju ändå jag vet, Ireland var väl inte så... Banan! Som... Ja, <laughs> <laughs> men eh, Ireland var ju inte, kanske inte så bra i första men det känns ju ändå som att han kan ju ta tag i mitt fält bättre och Dikterat någon sorts tempo Han har ju riktigt bra passningar Och när han har bollen Så I alla fall som han har varit sista, senaste tiden Och när han är som bäst så måste ju motståndarna Ta lite djupt De kanske inte kan de måste, de måste vara lite mer passiva Och inte försöka gå bort sig För att då kan han slå en jäkligt öppnande pass Som han gjorde ett par gånger som är, eh, Framförallt i förra omgången Så var han väl riktigt bra på det mm. Och då blir det ju Bännen har ju bara Har väl egentligen bara att springa känns Det känns som, det är väl hans stil mer Att han är ju en, är lite mer kvick. Ja, jag tycker han också är Väldigt bra passningsspelare men det är väl just det Att de ligger i helt olika positioner i planen Ja, jo, precis precis det, ja, det, är väl, det är väl mer så Men jag, jag tyckte de tapp, tappar mm. En del när Island försvinner Faktiskt eh, så jag, jag tror att han skulle ha varit nyttig att haft kvar ja. Just för att han kan hålla, hålla Diktera lite tempo ändå. I och med att Newcastle saknade sitt ordinarie Inmitsvällspar liksom, då, då är det bra att ha Island där som ligger högre upp i planen liksom Och trycker tillbaka dem Framförallt när han har Robby där framme Som liksom alltid Visar sig Alltid spelbar ja. Mm. Ja. Och Harry Sen ja. bara dra tillbaka spelet I och med att de Bannon han ligger alltid längre ner i planen Så jag förstår inte riktigt ja. Nej. Nej. Hur ska Aston Villa klara sig Utan Robbie Keane? <laughs> ja det blir inte så. Han var ju sjuk Jag tyckte han var matchens matchenslirare mm. mm. Även om CC får ju säkert Bara för att han avgör för Av många så tycker man kanske att han var matchens matchenslirare Det är ju ändå en han, bedömning typ och gör mål. Matchen gör ja Precis. Och sen var han ju Han var bra i övrigt också Så man inte att han var dålig Så att han, att han bara gjorde mål Men Ja, oh, Robbie Keane. Alltså, go, go, möter så fint och tar emot och fördelar och tar löpningar efter. Nej, han var riktigt imponerande. Alltså. Mm. Ja, nej, jag gillar honom starkt. Eh, enda gången jag inte gillade att han var när han spelade i Liverpool, men det gjorde han ju inte så bra. Så det var inte så någon fara. Nej. Eh, men det praktiskt... är, vad fan ska han göra i USA? Han är för bra för att spela, i mm. USA det Kan eh, ja. Karlsdankare spela eller spela Eller ja Men, inte bara, men det, det, det känns ju som att Han har ju mer att ge på den här nivån Ja helt klart det ju, Han skulle ju platsa i Ja Många vilket länder. som helst av de här lagen Nästan här under toppen mm. Nästan i typ Tottenham också mm. eller Chelsea för den också. Så för ja. det, det, det, det är ju backlinjen väldigt mycket för Villa Som inte håller Simon alltså mm. och fortsätter ju vara Väldigt dålig Efter det fortsatt med det, vad heter det Självmålet så är ju inte alls bra I eh, den här matchen Och hatten är ju inte heller bra jag eh, gör det väl helt okej okay. Dan gör det väl Helt okej okay, kanske Men det, det är ju inte där de har de största problemen Tycker jag Mm Mm. Nej, jag är böjd att hålla med men, Ja, är det något mer vi vill säga om Newcastle? Nej Det bra. Nej, då, då går vi vidare på eh, omgångens sista match Gårdagens match, liverpool tottenham 0-0 eh, Jag kikade lite halvkoncentrerat på den här Men eh, jäklar Vilket jag tyckte Liverpool hade ett rejält spel i väl. Alltså, jag tyckte det var väl mer att Tottenham inte var så intresserade av att anfalla skulle jag säga. Att de gjorde sin inte Liverpool brukar och i band. Framförallt på liksom De lägger sig lågt och ser att liksom är upp till motståndarna i det här fallet och Liverpool att dyrka upp dem. Och det fanns ett par chanser att, liksom, att det kunde bli mål för Liverpool men det var aldrig så liksom, att man satt och väntade på Men nu måste det komma någonting Utan det var oftast Något dåligt inlägg Någon passning för mycket Något tveksamt avslut Någon tveksam löpning eller sånt Och det var inte tillräckligt mycket rörlighet och inte, det, var inte, det gjordes aldrig obekvämt för Tottenham Utan det var oftast Ganska mycket en-mot-en-situationer Eller att Tottenham var en-mot-två Eller en-mot-tre i pressen liksom Att de fick mycket understöd Medan det blir lite för mycket soloshow ibland ifrån Liverpool när de borde bara dyka upp det på ett annat sätt. Ja. ja. Nej, de var, ja. de var ty tyvärr så... Det var inget snack om att vilka som ha bättre laget, fast det var, inte, det var, inte, det var inte, det inte farligt. Det är inte farligt och då blir det inga mål. Uh, och jag tycker det är så synd att inte Soares kunde få börja direkt. Kunde han inte vara med från start och mm. Ändå faktiskt. Har, det är, han har ju vilat massa matcher och visst att Liverpool gick bra förra matchen och kanske man inte ska ändra på det här laget. Men han har ju ändå varit den bästa fourvarden innan. Och det, kan de inte testa och köra honom med Carroll från start istället för att han ska slänga in honom i, i, så, så bara få en 25 minuter mm. eller 20 eller vad fan det var. För han var ju ganska han var i farorna när han kom in. Ja, han skulle han ju varit till han skulle ju varit hela matchen. Jag tror att han skulle gjort mål om han spelat hela han matchen. Han borde ju gjort mål framförallt när han kom in. Det han gjort också. Där vid han hade ju någon nick på Brad Bradfield ja. som gick när han bara den rakt på honom. Ja. istället för bara den bara en skarv åt en, ena hållet eller andra hållet så hade det gått in. Ja, så är det. Men jag alltså just sen när Soares kom in att Liverpool går över till 4-4-2 mm. Alltså Han funkar ju spela på en kant Så jag förstår inte varför han inte kan Få göra det också För det är inte ändå Det är inte hans avslutningsförmåga Som är hans vassaste kvalitet Utan det är ju ändå rörligheten Liksom att han ständigt utmanar Att han liksom är bra länk upp med Och jag tror det var väl oftast Från typ Höger ytterposition när du gick när han spelade för Ajax. Eh, när han gjorde sina bästa säsonger där så. Jag fick inte prova honom där. Han söker sig ändå ut dit liksom oftast på egen och bryter in i banan. Jag menar, det skapar ju så så mm. Ja. ja det, det var det var en frustrerande match. Det är inte så, man, man behöver inte säga så jäkligt mycket om det heller faktiskt. Nej, det, det, det, det var. Tottenham gick in för att stänga matchen och i princip kändes som att de skulle spela 0-0 i alla fall för att få med sig mm. en poäng och sen försöka kontra lite med Bale. Eh, och det lyckades de med för att Liverpool är sämst i ligan på att göra mål. Mm. Mm. Eh, på tal om Fali med är hans spark i magen på eh, Scott Parker mm. var det va? Yes. Oh. Den är konstig. Det var... Den är jävligt konstig. Jag vet inte varför han skulle... Börja, varför han... Nej, men Det är väl en, en vanlig överträning Egentligen tycker jag ja, ja, Liksom det att han tänker också. att Han Ja Han liksom bollen är på väg ner dit. Han, han har ju bara mm. ögonen lås, på bollen Ser man ju också i, i situationen mm. ja. Och så kickar han och så är Scott Parker där Så han ja. får väldigt mycket stryk i ja. hår tycker jag ja. Efter ballotell. Ja. Men, till skillnad från om man jämför med i sekvenser detta är Det är ju bara en olika. Det det ja, nej, det var, det var ju inte med flit nej, det, det såg det. man ju liksom. Men det, det, det, det, det gjorde ju ont, ja, det förstår man Men det är bara en betänning ja. skulle jag säga. Men sen, sen är det ju så det, det är inte med flit Men det är ju också det är, det är mer utvisning än vad CCS var mm. ja. det, det måste man ju säga att Det där är ju mer utvisning Sen tycker ju inte jag inte att den utvisningen är utvisning överhuvudtaget såklart Men jag skulle, den, jag skulle ju vara mindre upprörd om Suarez åkte ut bara det där är ju ändå, han sparkar honom i magen även fast det är en olycka och det är ju, Eller olycka, det vet jag inte man kan säga, men det, det är oturligt. Cissé är ses ju inte oturligt, det är ju väldigt medvetet mm. eh, Men det är ju å andra sidan totalt ofarligt mm. eh, Så ja, han kunde faktiskt åkt ut om han haft lite mottur eh. Men mm. vi, vi måste ju säga att Scott Parker Var ju vägen för att stryka Han var ju alltså sista tio nu tyckte jag var ganska koncentrerad Och du och Scott Parker var ju överallt ja. och typ Det var han som verkligen som höll ihop Tottenham här. det som Han ja. har, har ju varit bra i hela säsongen Han är en bra spelare man, Det är ju En av årets värmingar utan tvekan mm. Mm, helt klart. Han äh, gör ett jättejobb i Tottenham och känns som att han äh, skulle kunna ha gjort det i de flesta andra lagen där i toppen också. Absolut. United nej till bland annat. Det är synd att vi inte köpte honom. Ja, så mm. kan det gå. Mm. Är det någonting mer ni vill tillägga, tillägga om äh, matchen? Nej, det är det väl inte. Carle, det tror jag vi kör. Var eller var ganska dålig som vanligt. Lite bättre kanske med att försöka vara, med i, vara lite involverad i spelet, men Eftersom ingen kan slå ett inlägg mm. ordentligt förutom Steven Gerard så, så kommer ju inte han nicka in några bollar Det är ju bara så mm. Ke Kelly hade ju säkert fyra, fem lägen när han var uppe Och den sitter på första spelaren mm. uh, Och det var likadant från alla möjliga håll Så att inläggen, det, det de måste ju jobba mm. på Och lära sig att spela på honom om han ska vara bra ja. För annars tyckte jag att just när det inte var inlägg utan bollen bara kom rakt upp på honom Då var han väldigt bra som bollmottagare mm. och Oftast liksom röstade Absolut. ner spelar enkelt bakåt eller skarvade Sen att det inte är någon ibland Som är med på hans nickskarvar Det är inte mm. hans problem oftast mm. Utan det är någon, någon annan som ska ta den löpningen mm. Det var lite Även Sammanfattning som man ska se sista Så är det väl ett Väldigt bekvämt spel Att eh, Det blir aldrig liksom något hotande utan oftast är det bara rullat runt lite enkelt så här. Det är inte någon som bara, äh, men här har jag en lucka, även om det är liksom bara på mitt plan. om jag springer igenom, jag skapar lite ored, utan oftast är det, liksom, äh, men nu ska vi verkligen ta oss över kanten du och jag, och sen kommer, vi liksom bara söker sig ut till toppen spelar spelare och stänger av. Ja. och då är det bara att börja om. Ja, det var nog omgångens tråkigaste match tror jag utan att ha sett alla helt ofullt, mm. faktiskt. Det är det tråkigt mm. när det är två då... så bra lagen då? Ja, det får man väl säga. Men eh, vi får ha Howard Webb på den matchen nästa gången så blir det lite mer spännande, kanske. Ja, lätt. lätt. Mm, jag tycker vi avrundar med lite Terry blev av med kaptenspinden. Capello var inte helt nöjd med detta, verkar det som. Men, eh, det, ja. jag, jag förstår inte varför F, F tar den mellanvägen enkelt antingen stryk honom helt ifrån truppen eller låt det vara ja jag är, jag är helt inne på samma linje det, det känns det känns konstigt för, för jag men, mm. de de, de visar dig upp någon konsekvens liksom vad jag menar det var väl eh, Ja, det var väl samma som när de ryckte Bindlen från Terry inför, eller Cabell gjorde inför VM. Liksom, ja. Vad spelar det för roll om Han fortfarande i truppen, det är ändå han som har all makt ändå, i och med att han ja. liksom, informellt fortfarande är, är kapten. Och mm. liksom åker han med till EM och Gerard eller Rio tar Bindlen, jag menar 2000 att det är inte de som kommer vara kaptener ändå Utan liksom ska, ska det bli så Så måste terry ut truppen Men det kommer ju ja. han inte Det kommer inte ske Och Nej. Jag förstår att Capello blir Upprörd egentligen I och med att liksom Det, det är fel på så ja. många nivåer Ja och det är inte förvånande att han blir upprörd heller för att det känns det på något sätt, även om Capello är ganska lugn av sig så ligger det ju ändå lite mer i hans natur att särskilt när, när någon går över huvudet på honom sådär, mm. så där så känns det ju som det inte så konstigt att just han går blir sur. Nej. Och han såg väl också liksom hur det blev förra året liksom i Sydafrika när han själv ryckte bindeln ifrån Terry och hade med honom i truppen. Ja. Jag med, och sen vill han mm. fortfarande ha med Terry i truppen nu för att han fortfarande är en väldigt bra mittback. Men får inte ja, ha någon som är det, Frågan är ju om Om det är medvetet av eh, Vad heter de? FA Att de vill eh, Att det ska vara Capello som tar beslutet För att de vet att det gick åt helvete sist Han var med mm. Att de gör, gör det här med taktisk grej För att de, de, de, de vill att Capello ska vara den som Går in och blir det bad guy liksom Och tar bort och väljer att mm. ta bort honom på grund av det där eh, eller om det är så att för det är det enda jag kan se för att de går, de går ju liksom över förbundskaptenen. Mm. Mm. Så det känns ju ja, lustigt. Jag menar Lee Bowyer och Jonathan Wood och hit var jag avstängde i butredning av mm. den åtal som misshandel. Ja. Jag menar varför stänger de inte av för terror i så fall? Varför stänger de inte av Gerard när han var det? Jag menar ja. Nej, det, har, det har ju med, det har med folk och folk att göra. Det är så. Mm. Visst är fina Ja. Mm. Det är ju, jag har också läst att det är Chelsea som har fått rättegången flyttad till efter mm. säsongen att det var det som Precis, var själva klar. grejen. Jo, ja. det vill mm. de de har sagt det inte går att men men hur, de... hur, fan kan de, hur fan kan de göra det? Men det är ju bara för, att det, det, är ju för sig, det, är, det är ju en grej skillnaden mot Suarez grejen det är ju att det här är en eh, poliserad en myndighet liksom. mm. det, det, då kan man göra sådana saker mm. det kan man inte göra Nej. när det är f bara som ska eh, döma då, då Men jag menar, hur, hur, kunde inte Tottenham fått flytta sin rättegång så de slapp av Red i mm. rättegången Det kanske, det kanske som som inte, och för sig inte försökte, det är ju upp till klubben att försöka, så det, mm. det kanske man inte kan klaga på Jag tror mm. Chelsea gjorde väl mycket, eller Terry och Chelsea gjorde väl sin Stor otjänst genom att flytta det För då blir ändå FA tvungna Till att agera mm. Jag menar, ja. hellre liksom att det blir utagerat Direkt Än att liksom nu Nu får du konsekvenser innan Och kanske kommer jag få konsekvenser efter Ja mm. Så Och det är att det står mitt i fotbollssäsongen Jag menar, inte vad som är inte första gången <går> en fotbollsspelare Är eh, ju Liksom dras med en rättegång mitt under brinnande säsong Nej, verkligen inte Så mm. Och det har ju varit värre anklagelser också Ja jag vill, Om man nu ska vara som Det är ju, det är ju misshandlar och allt möjligt liksom så. Mm uh. ja, Men liksom Gerard som tar exempel då Jag menar den, det var i slutet av december som han blev anklagad för det. Och sen var det väl en eller två månader efteråt. I slutet av februari eller minnas var han frikänd. Ja. Mm. Så. Tar. Det är inte alltid att. Kvarnar man långsamt. Men... Ja Ja så kan det gå. Jag tror vi tackar för oss för den här gången. Ja. Jag är tillbaka nästa vecka. Yep. På här Ja, vi, vilka. vi börjar med shoutouts, Per. Besök liverpoolsweden.se och följ mig på twitter.com slash då är det Per SSA stavnings. Men <laughs> <Nej>, fina grejer. <laughs> <laughs> Robin då? Jag ska shouta till Anfield Cat på Twitter i alla fall. Honom kan man följa. Jag tycker han är rolig. Mm -hmm. <laughs> och sen så... Kan vi säga mer Ät broccoli Bra Sjukt viktigt Det är jäkligt bra Jag, jag som säger heter Jonas Hansson eh, Kan höras på Radio Bosland i alla fall Och kan följas på Twitter på Elton Hansson Och ja vi tackar för oss Tillbaka nästa tisdag igen Och det eh, kommer förhoppningsvis ha någon ny Så här, vi ska ha lite toppgrejer Även då, vi får se vad det blir dock Vi får komma överens om det blir efter programmet här Jajamän. Tack och hej Tack tack